Редактором глянцевого часопису стала не через знайомство, а тому що багато працювала. Я не люблю поняття «успіх». Що таке «успіх»? Ти йдеш вулицею, біля тебе зупинився «Мерседес», виходить багатий дядечка і каже «Дівчинко, хочеш зніматися в кіно?» Не буває такого? Треба починати з малого і дуже довго і чесно йти до своєї мети. Ви тривалий час позиціонувались як двомовна письменниця. За роман «Ранковий прибиральник» ви навіть отримали премію імені Юрія Долгорукого, покликану заохочувати російськомовних літераторів. А останнім часом у сіляху підкреслюєте свій перехід виключно на українську мову. Чи можна сказати, що вас сподвигає до цього тільки безкорисливий Дон Кіхотівський патріотизм. Чи писати російською в Україні просто невигідно і нікуди? Саме Дон Кіхотівський патріотизм і моя упертість. Мені спершу було навіть ніякого стільки книжок української і раптом премія Юрія Долгорукого, за якою я чомусь мало виправдовуватися. І тепер я кажу чесно і відверто. У мене три романи написані двома мовами: Ранковий прибиральник, Шості двері та Ковток із річки Забуття. Мерці. Мені дуже цікаво писати українською мовою. Я люблю опір матеріалу. Весь час влаштовую для себе маленькі революції, коли писала для коронації то думала, напишу так, що ці книжки будуть надруковані. Не те, що це самоціль, скоріше внутрішній стимул для самої себе. А потім поставила іншу мету. Книжку, яку я напишу українською мовою, читатимуть навіть ті люди, котрі ніколи не читали українською. Мені здавалося, якщо книжка захоплює з перших сторінок, то людина її прочитає, не помітить, якою мовою вона написана. І цієї мети, судячи з відгуків читачів, я теж досягла. Я купаюся і в одній мові, і в іншій. Але коли починаю писати російською, мені не цікаво. Це моя річка. Тече повз тебе, а ти просто пускаєш її на папір, навіть не береш участі в процесі. А українська – це море, Дуже гарне, навколо багато різних риб, ти пливеш у ньому, іноді тонеш, бо чогось не вистачає. Ну, тепер я вже не тону. Коли 18 років тому я переїхала до Києва, то почала читати українську літературу. Відкрила для себе підмогильного і хвильового. Я подумала, така метафоричність, така міць у цих письменниках. Чому ми про неї не знаємо? Чому ми не знали Багаряного? Я для себе відкрила і мову, і літературу. Зрозуміла, що цією мовою можна писати не тільки про хатки-садки, а й прозу європейського рівня. Чи не турбує вас ситуація, що сучасну літературу за межами певного істеблішменту або тусовки теж практично не знають? Як, на вашу думку, можна прорвати цю герметичність? Ми багато говоримо про це з видавцями? Їм якраз дуже важливо прорватися, бо книговидавництво бізнес, а бізнес має. Розширювати ринок збуту. Але я сама, хоча і видаюся комунікабельною, дуже герметична людина. Мені важливо те, що відбувається зі мною особисто, з моїми книжками. Я бачу, що в мене багато читачів, що вони дуже різні. Я завжди знала, що це будуть ті діти, і дорослі, і чоловіки, і жінки – Мені важливо говорити і бути почутою тими людьми, для яких я пишу. найкумедніше, що я їх майже всіх запам'ятовую. І не тому, що їх так мало, а тому, що коли ми спілкуємося на різноманітних заходах, я бачу дуже зацікавлені очі, а для мене важлива ця небайдужість. Тому такі питання мене взагалі не хвилюють. Мене не цікавить дядько Василь, який не читає моїх книжок. Мене цікавить бабуся, що прийшла на мій вечір у Львові, дев'яностолітня, літня, з ціпочком дуже схожа на героїні моєї книжки, дівчата, в яких не було грошей на книжки і розписувалася в їхніх блокнотах. Дівчина, що в осінньому сквері під дощем читала гудзик, для мене все, що стосується літератури, справа обране. Тобто люди, які купують книжки і цікавляться чимось, окрім не вродлива, живуть у зовсім іншому світі, значно багатші, ніж ті, яких ми бачимо з вікна маршрутки або в овочевому магазині. Для мене такі люди обрані. Я просто хочу, щоб їх стало більше, щоб читати було престижно. І тоді питання про герметичність відпаде саме собою. У вашому журналі 12 або Виховання жінки в умовах, непридатних для життя, героїні письменниця схожа на вас хоч би як ви не заперечували, зустрічається з метром, схожим на Мілена Кондеру, і веде з ним розмову про літературу. Якби така розмова справді відбулася, що б ви розповіли йому про український літпроцес? Те ж саме, що говорила моя героїня в 12-й. Але насправді б я до нього не підійшла письменника ліпше не знати особисто, щоб не розчаруватися. Абсолютно правий був Акунін, якого я більше визнаю як Григорія Чхартішвіль, не з пригодами Фандоріна, а з його дослідженням письменники самогубства. Коли казав, що при особистому знайомстві великий письменник може виявитися вовкуватим, непривітним. І дивним типом. Адже справжній письменник – це ретранслятор того, що він чує звідкилясь згори. А в реальному житті він може бути зовсім іншою людиною. Я правильно вгадала, що вас назвали Ірен на честь героїні саги про форсайтів. Абсолютно правильно. Саме цей роман читали мої батьки незадовго до мого народження. Їм щось дуже сподобалася героїня, і вони дали мені її ім'я. Хоча не уявляю, як у Донецьку ті роки могли з цим погодитися працівники Раксу. А чи не хочете самі написати великий масштабний роман на кшталт саги «Голсорсі»? Ваші книжки все-таки неприпустимо тонкі. Їх рідко вдається розтягнути довше, ніж на один-два вечори. Якщо зважитись на таку річ, про що воно буде? Нині я пишу роман, який сама собі обіцяю писати довго і багато. Але, напевно, знову довго не вийде. Якщо мене захоплює тема, я її проживаю дуже швидко. А ось ще вийде багато, адже головне – висловити все, що ти хочеш висловити, а не розтягувати якісь описи природи на п'ять сторінок. Це вже з розряду технології, і мені це не цікаво. Мені справді хочеться, щоб усе читалося на одному подихові, як вірш. Цей новий роман має назву «Дві хвилини правди», якщо відійти від усіх колізій, а він буде досить динамічний. Роман про те, що в житті кожної людини є, бодай, хвилина, коли вона стає абсолютно беззахисна, скидає маску ситості і добробуту і може вчинити щось їй непритаманне. Наприклад, «Поїхати і не повернутися».